felfőztük rottyanásig, belereszeltük a parmegzsánó reggiano kemény végét, amit mások kidobnak, de mi nem, mert a tanfolyamon megtanították, hogy az olaszok azt belefőzik a pomodóró szózba. Botmixerrel összetúrmixoltuk, a nyers puha elét néhány percre lobogó vízbe dobtuk, összekevertük a krémes állagú szósszal, parmezánt reszeltünk, friss bazsalikomat téptünk rá, kibontottunk egy üvegfehéret,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 Aki az első szerelmem volt, és akit meglátogattam nyáron a Balatonon, mert ott dolgozott, de kiderült, hogy nem egyedül lakott a bérelt hétvégi házban. Eltűnik Csé is, aki titkolt, mert a szeretője voltam, és együtt utaztunk autóval Velencébe, ahol kurva nagyköd köd volt, eltévedtünk, és alig találtunk vissza a parkolóhoz. Őt meg kitörte a frász, mert közben a felesége megállás nélkül hivogott a mobilon.